Ви даєте для своєї красуні дочки такі погані ліжка. Гей, вей. Даруйте, дорогі гості, низько вклонявся Гершко. Таке вже трапилось. Тьхуте, а налякала як, розсміявся й молодий єврей. І заспокоєні всі вийшли у якнайвеселішому настрої з сариної кімнати, а Гершко замкнув за собою на ключ двері. Коли непрохані гості вийшли з кімнати, Сара сіла на ліжку і довго не могла віддихатися. У скронях стукало, руки й ноги були холодні, як лід, і вся вона тремтіла, мов у лихоманці. Одне слово, якби нерви її були слабші, в неї почалася б істерика. Але дівчина перемогла себе і навіть не постукала в сіни, щоб їй дали води. Коли її хвилювання вгамувалося, і нерви заспокоїлись, вона насамперед взяла вихідні двері на гак із середини. «Це, принаймні, не дасть їм можливості вдеться зненацька», – вирішила вона. «І крім того, буде цілком природним виправданням її вчинку. Не хоче пускати сторонніх людей у свою спальню». Забезпечивши себе від несподіваного вторгнення, Сара стала обмірковувати своє становище – з одного боку вона відчувала живу радість, що уникла просто дивом жахливого викриття, котре могло занапастити її остаточно. Але з другого вона ще не довідалася, що ж вирішив Кагал і які небезпеки ждуть її друзів, та ще не всі сліди її підслуховування були приховані. Вона знову одяглася і заходилася навпомацьки в темряві отчиняти суміжні двері, за якими стояла шафа з виламаною стінкою. Треба було подгинати гвістки, відсунути засувку і все це зробити без найменшого шуму і шероху, щоб не викликати підозри. Коли нарешті, після тривалої напруженої роботи, двері піддалися, Насару полетів увесь напханий до шафи одяг. Звільнившись від нього і переконавшись, що у світлиці на її метушню ніхто не звернув уваги, бо в цей час про щось голосно і швидко говорив довготелесий рабин. Сара впізнала його голос. Вона склала одяг і почала його розвішувати. Одну річ за другою в шафі, а потім прилягла на порозі, простягшись до самих дверей шафи, стала знову прислухатися до розмови, що точилася в кагалі. Говорив тихим повчальним голосом знаменитий Уманський цадик. «Розсудіть же, братови мої, холодним розумом своє діло. І хлоп, і пан однакові гої для нас, але з ким із них нам вигідніше? Певніше мати гешефт. Щоправда, пан багатий, він загарбав усе до своїх рук і хлопа задушив. Крім того, пан не турбується своїм багатством. Йому б, аби пити та гуляти» а з багатим та недбалим добре вести свої справи. Ой-ой, як добре, відповіли схвальні голоси. Ото ж то, що, братове, так от лихо, пан не має совісті, а на пана немає закону, зіткнув цадик. І крім того, кожний пан вважає, що єврей гірший за пса. Ляхи кляті почувся лютий вигук рудого. Замовкніть і слухайте, підніс голос цадик. Найкраще вам жилося в козаків коли тут був гетьман. Козак у мирний час ніколи не зачіпав єврея. Ну, під час повстання інша справа. Ой-вей-вей, почулися жалісні з того не кругом. Козак і гендлю не робить. Уся вигода була в ваших руках. І коли б тепер тут були козаки, то я б радив держати їхню руку. Але козаки загинули. А хлопство злиденне. То виходить і вигоди від нього ніякої. Тепер заворушилися пани і хлопи теж, у тих конфедерація, а у других – Гайдаматчина, і від того, і від того нам загибель. Але хто з них візьме гору? Не ті, що б'ються, а третій, котрий уже держить одного з них за чуба. А хто ж той третій? Москва. Не бійтеся, це для Ізраїлю благо. Порятунок. Там, де є закон – туди нам і хилитися, бо всякий закон можна обійти, на те потрібен тільки мудрий розум. «О, хай спровадиться слово твоє, мудрий!» – заволав рабин. «Так от моя порада», – провадив далі цадик, «по нам служити тільки з необхідності, але потай підточувати їх. Хлопів не дратувати, з них тепер мало користі, але все може змінитися».